اما بعد فالله تبارك وتعالى يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وانظر نفس ما قدمت لغد فلق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد ان دروا اجابوا Falënderimt edhe lavdërata i takojnë vetëm Allahut i nderuaj dhe i lartësuaj. Për sëndetë torta kësaj dite të madhe, për zotërimën e nderuar Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Duke lut Allahun i nderuaj dhe i lartësuaj që këtë ditë, taban dit mirësie, taban dit brëçeti, taban dit falëpëromëdre Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam, taban dit pranimi të këtij ibadetit të madh që fillojmë para ti dhe mojë dhe të mërë. Tema, me të fëllën dhe të mire, me sëbë, është tema alëgarisë muslimonin dhe gletën. Në dhe të kalim, jësë alësisht në përkëto biseda, përshkat se janë gjonat të cilët jo njëherë për ma shumë, se njëherë ndoshta me qindra, harë për i plegjme, po se për i ma plegjme janë të ndëgjuara, këmi qëllimin e rini e stovë, këmi shëgjeta të rahmetit të Allahu dhe në gjelaluë dhe në gjelëshanu të drejtuar andaj të rine, të të të nëpët, e mundër, e pa me ushë në ashtë që stovia, e si me dhita dhe stovia sa i kohë për i kapë, e për i mërë më dhaqë në humënërët më të gjera, me dëshirën tonë të modhe, për drejtojnë të është i gjeta Rahmeti, për thamë dhe njëherë, ka ato që nuk kanë pasë rast të mirën në fjallët e Allahu gjëllë dhe gjëraluhu, për shkak të moshës, edhe për shkak të kohës, nuk për e tërsejnë farën dhe jetën, asë që përrujnë fjallën e vërtejnë, për e thonë, edhe nuk për e ndullojnë atëj që për të thonë, kemi dëshirë, për se prej gjojnare më në rëndësi në këtë din prej kur jeta të lënë e jeta konsiderot me shumis prej ditës për përgjërsia të lënë pra preja saj ditë e jësë e më të gjithë më në rëndë se nëse dëmë dikush me kalu mirë në këtë dotë nëse dëmë dikush me kalu mirë në vërë nëse dëmë dikush me kalu mirë në vërë do të praktikon një gjohë e tila gjahë pasë në nësushme me, me tjetërë لذارياً بذدغايةً باركة الله عليك انتشاء الله جل جلاله في القرآن الكريم كثيراً بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله او يرز او بثمتان او مسلمان كنفريق الله جل جلاله وجل شاله نفونت ايوة ان شاكتا بعد سيانا شكار me punët me tësënë tëjë banë në rëtëmija me tësënë tëjë banë në shashë. Këmi ku i desë lidhëni mirë me frikën në Allahë gjëllë në gëllë në shahëru. Aja është më dhëqirë së la pësënët i tëli për i shakë të i bëgë të mirët e në të i bëgë të qia. Aja është më dhëqirë së la pësënët i tëli për adin që ka për me ndoni me punuha mirët këtë ما قدمت لغد تبركت كويس دنيوري بريوش والله بالذي دل لهه كشف افران برناسر مفيالش كاف افران قران كريم مكو اشياء كافا قد توسبه كاف افران دث كاف افران مدورت اتوا برتي ولتنظر نفس ما قدمت لغد نفس توي كويس سيتنينيري تكافع فرم دورتها تكافر ذاتي ناسا الله ذلة جلاله مكتا عيث مثلو كيمي قابيم عيث عن سورة الحشر مكتا عيثة كافر دور في عال الناسا هش كاركتريستيك كورا نورة سى الله ذلة جلاله وذلة شعنه أصاي ديته شين يردد يدوته سيطرتوار أصلي هارة أصاي ديته يكافع ناسا Me Korani Kerim edhe me sunnetin e Muhammad Mustafa sallallahu alaihi sallam i radhit imam i Dhezaliu, radhiallahu ta'ala anu, emna të kësaj dite, për i të sila ka emna është njo një, një emën në esër, i radhit tasqen emna. Dhe të dita e kiametit, për ditën e kiametit janë tasqen emna, me tasqen emna të nësot apo një këtër kjo ditë në përmë dëkët. Qka të të përshkur, të përshkurë ti tasqen emna një ditë me i pasë? Deksi, sejoni trenave, la vitej dënjoni trenave do të kalon me 9 napata 150 ditë. Dhe me prejënave të vet, atë saj ditë bën kuptimin e kuptimi rat, edhe bën përgjithësinë yolin e madh vend ku aty vjen ja edhe u ka dhosur këmbë dorë nga vend. Yumi kiyama, apo vita e tradhimit. Pra këtë kime e përjetu? Vita e ja, jetë, vita e ja ngriçës ja ja prej zorit. اذا يوم الحشر ديتا اكتبيمت كتبتم كما فريتو يوم البعث دي تاريختيمت كطبكت ريتيم كما فريتو يوم الحساب دي تا مجارير قطعتم كما فريتو يوم الدين دي جميلتوا باغاس باشو كطبتم كما فريتو ترا فتاشين ما نافش كوينتيت باريت بريت اي فوند كان 1 1 يعني 500 قصي ما فرمشتش هنا تفيره ولا وحده شيخ اللي بكالوبه ده يوم الكشف الله جل جلاله عفوا يوم الكشف ديامن بريانا ديفا اسباليمت فقال يا ويكشف عن ساكن فيدعو الى السجود فلا يستطيعون سوره القلم من القران الكريم جزء 30 Dita kërë dhe të shpalehen disa gjona ditë në kiametit, edhe kërë të kryen disa urna, nga ordhja Allahu të në zelalu, të në shalut, e disa njërë të tjenë të pa mundë që më i kry. Nja për urnave që dhe të ndohë nga ditë, nja për urnave që dhe të ndohë nga ditë, Allahu njërëzijës prej Ademit, e dhe rinë fund do të jërnëm në ranë të zëtë të gjithë. Me ditën kërpoa Ademit e dhe të njerë i fundë d Do t'u urmënë Allahume aran sejëzë të gjithë. Eta johme jukë shafan sakin, ta i dhajone ilë së gjithë. Ta në e së të tihon. Eta nuk kanë munësi. Së kanë munësi maran sejëzë. Së kanë munësi maran sejëzë, e më fessërin të Kuran i Kerimit kanë thonë. Së kanë munësi maran sejëzë, dhe dhisa po. Kush janë atë është ka dhëtë bimë sejëzë, e kush janë atë është ka nuk dhëtë muimë me ranë sej A dhe që dhe bdinë se e këzadit janë vete një grupë njërën, ata që sezën këtë bët e kanë praktiku. A të që nuk e kanë praktiku sezën, dhe që fa atë kurizi, kanë thonu në botë. Dhe që a këmë të gjipsuar kurizi në cili ashtë bëjë u shtruar në këtë botë në ranë sezët e muslimoni, e tjerë me të sinet ka nuk kanë dashë në ditë për këtë punë, dhe që ngëroë, dhe që fërësot, dhe që gjipsuar kurizi, në sezët, në në në Dhe këtar shka do pëndohë dhe këtë, do rëndë të dhe nuk rëndë, shka është qëllimi. Pika, pik dalimi, ma i modhë i kësa i dita është kjozohë, ki urni Allah se në këta do të dalohën vështë të vërtetit edhe jodë të vërtetit. Pra ka rukë, kënd e ka plumin luftë me spari, a te që i ka ra përshë, a te që i ka me të në komë. A te që i ka me të në komë, Allah u të dhojnë, ma për këtëra do të dojmë këturë në ditële kë Atoq namazit do të vin tok me ball. Ato jetë namazet do të urdhënojë melekët me ka për ballë lajike, me i fut në xhehennëm. Mo për kë? E kur krijojë tio, i urdhënoi melekët muslimanë Nabi urdhëvatibet namazit, i urdhënoi melekët me i nis për xhehennëm. A mazot me fat si jeta e 7 vite, spari dut me lend kom. Hazdlar radiallahu taala anhu qafër hasibu qabli antu hasabu wazinu qabli antu zhenu logaritni pun te yu sasjalkan logaritë qër edhe not ni pun sasjalkan not qër allahu dhiti neki dhiti sajidita i sa nësër së ikafon allahu nësër sajidita mës mës soudit edhe nësërës a kako pra mës soudit edhe nësërës nuk kako qëtër, nuk kako a tërraq mrena nësërës nuk kako a tërraq mrena nësërës nuk kako a tërraq mre Po sot elenetha janë të nxituara do sa më afër sa më afër qamo koçet Allahu ditën e Ahmedit për kafërsia të fashtë i ka mëngull i thanetha tan Qurani Karim sura al ma'arif inhum yarawuhu ba'idan wa larahu qariba atafa yashufu al larg fa Allahu jallallahu ye musliman yashufu al qadit larg fa wa larahu qariba qul ta yashu aqfa qul ta yashu la Ka fun një poet Islam, shumi na? Ka ku këto? Një gjon që të botë e cila ka më të madh drejtia është vetëm një, e një gjon që të botë tre gjona veçilla është më afër drejtia është vetëm një. Që ka më të drejtë më të largu. Ti moh as në armë të kësaj me utaku, aq shumë larg edhe është një gjohë që pak si jetër këme o taku edhe të parës e taku është me a të së keme o taku me që tërkandë janë ka, ka një gjohë ajo që së keme o taku me ta dhe ka ajo që së keme o taku me ta dhe ka me atë shumë largë është dita gjeshme ajo që keme o taku me ta nësë parë para së taku është me qërë është dita nësërme Këjru ghajibim të rakëtahu wann maherli shoch ti ke lon masbina as bi oke mes afu mo pervasteme ser al vita gjeshme me punte mira wa khairu sahibin tuqabilu gadan qul wa khairu sahibin tuqabilu al gadu wann maherli shoch maddash shoch ti ke meta khu as nefra ti qish e pragadi me balita Si fikishe pragadit me Mari Fat. Tafa, të vit këto. Edhe dita e djeshme në lagështra, janë gati me shkatru të shkatrur të via. Edhe e djejt për shkakt të kaloj kavallaja jote, edhe dita e lëstme për shkakt të komë ka kalu ka voba jote, janë gati me shkatru të shkatrur të via për impon, emroth me paz, do të me paz mund të fitim me jet rrugdaljen tonë për ditën më të mirë. Mund të ai kujdesin në logaritë punëve tua vet, para se ti llogaritë në çel. Otubu ila llahi jami'an ayha almu'minuuna la'alakum tuflihun. A do të bëj tōba? Bani pishman për punët e yu që i keni bërë të gjitha musliman. Të gjithë do të thos bashku edhe vetmi, logaritni punët e yu dhe bani pishman për punët e këqia që i keni bërë. Ka thonë. Çka do ka thon komentatorët? Çka do më thon nga zona seude? Un ka mbojë një gabim e, e në, fjale, në fjale, e kha, i këtham Allahu të lutin për falje. Mirë të fjala të ube dhe etimologina asaj fjale, dhe gjenezën e fjale, shka ka kuptimin? Ta than kuptimin e ka lodari i punës që i kekri. Kjo dhe më thonë të ube, lodari e punës që i kekri. Pra, ato që i bojnë të ube për gabimet që i kanë bo, ato që masë gabimit Allahu të në gëllalu i këthane dhe i lipin falje, para se të abimë se pasën gabu, që ka pasën bo ato? Para se ta dinë se kanë gabu, kanë bëhë logari, i kanë bëhë hefime se t'ja në punën që e kanë bëhë ka që e në gabim. Para shka ka të pojnipin Allahut falje? E tani kështu danohë një dhe da në bi grupe, do e bojnë këta, e do e bojnë gabimin e dhe elana ashtu që i se kanë bëhë, nuk kanë bëhë të odë, nuk i kanë bëhë Allahut, nuk i kanë bëhë gabimin e dhe të matë, me i nipë Allahut falje. Pra shka ka nga fjallat të uve? Fjallat të uve t muslimane dhojnë të u me dhe lipin Allahu në gjithë me ziralu më jafalë apo i bajken mëgarinë po i bajken me qëpodesh ka me ishtu në kujdesin dhe një gabin për i gabinu dhe mësjeset pa o prak me mëgarinë tonë hasibu qëbële to në të hasibu qërës një meri radiallahu ta'ala ka pas një shkop të të të një ban të me vete ka pas e një ndurra në ramje Jo tjeqan komentun njerëzit. Jo tjeqan ton njerëzit, arnumëri i kapo dot pun njerzit. Njerzit po adepun, njërëzit, njërëzit i jeshin, shqihani xhamatin darshun. Ato se sian mosimanë as kryin me laps. Jam të interesuar shëmtit islamit ton të darshun në pasqer me ngjitje Tiranë. Bën rishpife. Alfirmari që një shkote, të ravetas për krija as të ravetas për spina, alfirmari që të rëja lidhë 12 Skopi, rëti që të rama sikis dik, që të prallen, që të rrenen, që të skallet mortetën kur jo a nështu i meri si karaj, gjallit vërë dhe që i shkopit, gjallit asë të meri s'ka bërë kur gjo, kjo a këtë dë la vera, a i me shkopën e datë, në zdarke, ju dike kanë dhe vërëta. Këtu kondë ju dike me, me shkopë e në formën e edukinit për ta simbolizu se njëriu duhet gëtë vërë me i bërë vërëta, zdi shka, ju dike kanë dhe vërëta me shkopë. Këtu ju thonë se që ka përnu ditën sotë kur kush këllët po ka dalë unë park juve që baj që baj logarit e punve që i banat hafave që i qitët thomë se ta ju ra nësër qërët nuk e lonë po për, për jubi unë e thomë jo na këtë thimin asë të i meri ja kishtë e hi vetë vetës ja kishtë e hi jo aja është më thos aja është edukator në korelujshmi në korelujshmi në harë një ko një loj në për dhoma e kapathe një loja unodës e drejshmi nj peshkirë Ishte e mirë, ishte edukative. Ai djiu çoqë me peshkirn kon, të me farish ka i thënë në arabi. Të çerë të përmirënoi ndërkoren e hare. Ai dikë vetë sa me pasta ai peshkiri mos ta dredh shumë, mos ta i lart. Nëse kanë bodën i helas janë kanë do i lexhim rena, umbrosin peshkirin me drejë nojë shumë, janë kanë do legji mrena, lak, i lexhim rena umbrosin peshkirin me prut lart për rjasht. Do i lexhi an kanë umbrosin në shkok me jashti për shkirit mbrenat, shkat s'ka pas, për shkat se dhe, dhe ishin me janëzer, diku i hakin e sokakit, të pëshkirit u nozës, su tuk ishin qështë, aj, aj, aj majstëri mirë, aj lojajia, aj mirë i ndarshëm, e bajke kontrolat pëshkirit, se këta për e bojmë, pas për e bojmë, me mitë, një një qetërin, po me lujt një me, e simbolizejke mirëaj, pra, as një nga dhe Allah, as mësus i njërv kam susi baimag ai nuk kap nuk i kish parcelim ai me zonun ke bodratvat pa kesh parcelim umeted muhammad mustafa sallallahu alaihi wasallam me i trego me ve per se çu sto do ju din ju me drejti drejte me se ju nuk e dini vetas to ka to nget bod pra kontrollone peshilir do se keni gabim el vet do se keni ndambel el dinimaz vetos sa keni ashiqor ko apo cert jam motin punt ارافيك اني لاستغفر الله في اليوم 100 مره قول يا بعي رسول الله عليه الصلاه والسلام فيكوني يا معي طانغيه ادرغو علي نيرثي فندي نولا طانغامر الله جل جلاله, جلاله كاسكن في قداس اسمه محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم طاوم 50 تمل الله بن مفال بن منغه فاطمه 100 مره نديته ديرايت ترثوا طاو افار 100 مره نديته 20 ديت كان 100 مره يفهم الله جل جلاله و팔마 فريفانا بارك شتوا فيش يا الله وفرتان سوره الفتح بالقران الكريم قال ياغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر امتي يا محمد تقالو ورتكم팔 اذا اتي موند مندو لارمري ني ريفنيت اذا اتي تي كام팔 بني فيال كان دراي براي غابيمه سلابه غابو بجيز كتا بارابار پرشكا سايو نرانت ذبيد براي غرادس غرافرت ekorë si çonte grave ne jeta allahu kuqac pak ma ulse son i thoi ke allahu jelle jalalu inni astaghfiruka rabbel alamin ul ozat pasli u te bafal nichin hern dite nichin hern dite kush kto ai qe ishte i ndrojtur prej gabimit na qi nuk jemi të ndrojtur, naçi po gabojm, ha ne dan, naçi po gabojm zot dit, naçi po gabojm zot merr, po bëjm gajime me veprë, po bëjm gajimet e fjalë, po bëjm gajime me xhuh, po bëjm gajime me dorë, po gajime me dash, gajime me koh, gajime me dorë, e gajime me këng la gratën, edhe pra me një harake të ndonjëse qaraf interfritet, të zgjuohet kur jemi pra ashtu, qi me zot djon nga zoti uçi kemi gabojm për dit për mendoj se ne meritoj meri edhe në shumë që të logaritin si, jo në shumë, po shumë në shumë të logaritin si ladveten për fundë dhe tonë në kemi dalë prej një mujit gjemotë ndërshëm kemi dalë prej një mujit ma prej një mujit i cili ashtë ashtë një fax asht. Allahu gjëllë gjëllalu vë gjëllë shalu ashtë një asht. asht. plurë pastruthi Allahu të një gjunatë tonë dhe neve mirë për duhet pa shumë të i dhezë Ai ati Ai a i mui kja dhe shkoj A ti mui ju boj i zmeti Pre ative që do së një zmetin mi a bo A i mui ju a gjiru Në atë mui ju boj i babet Në atë mui pat freskem të veçan Në atë mui pat sadaka Në atë mui pat na file Gjitha këto kja njërë përdoj qëtu kujdesin tash për shembul A si po i shte mui ashtu që qishtë Po me rate i van të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Këto janë shumë ma shumë saj Pra një ne për një mujmë Me sigurin se këmi bërë së vate Edhe në këmi put Në arka në së vateve tonë ,jo A së vate të cilët në esër Do t'jamë shosë me hajrim Mirë të kaj duhet pas të i desh se këto mujt Në të cilët nëmbështa do t'alirem Ritin pak këto një mërë eqjan Në krasim me një muj Cili në pruni shumë të mira Këto një mërë Ka takë këshia në në pruni Edhe kësaj gjojë dhërë, kjojë dhërë dhërë, në në vizotë e muslimanëve, kjojë fjalli e fundi dhërë, në në vizotë, se në edhe në umurëm me gjojë atë një atë një atë rëve dhë, një rëpotrit 333 e të të të të të në atë rasin, kur në atës kemi problemet në ea me ditat, që povinë me hafa, në të të të të të të shkelin, ke botë të të të të të të të të të të të t نكبتين من آياته ولا أكسم بالنفس اللوانة كفان أن كبتين في آيات سورة القيامة آيات نومر دي فالله جل جلال يقول باي باي من يريد تلي ما تكيش الشيكاب وقال غريب نبلايك باي باي مكت نفس قاش نفس شو من دار شب مكت نفس شو من دار شب مكت نفس اللو بان باي Ka thonë, qka banë ki, qka logarit ki njëri? Thopë shtu, o dhë, atë fjallë që e fola, qka bona? Qikja është a i nërësi i cili e dhimë se i ka rati shmanë, e dhimë se ashtë të ndu, në këtë mërë të Allah u bandë e thopë, këtë ka pësharë që e honë ja, ka erë kjo. Thopë, këtë fjallë që e fola, qka pak kjo, qka boni në shëshri kjo fjallë? A ti ko e puna unë e neshën, a ka vendi unë e me ndëgjuar dësida jo. A ti ko e futa kamën, a i së e jemi ajo. Ki dinari që e më gjatë të une, a meritova unë, a se meritova këtë dinari. Do e të keshë në gari. Këtë dinari që i madhe, këtë dinari që e futa unë e më gjatë, a punova për këtë dinari një puna jo. Aja dhash ati dinari hakun, bëse mora ma shumë se punën helbet. Nësë madha mu zotërio helbet një dinar për një zetë pra, qëto qëta thonë ki ibn Sallam, që i djetar që logaritin dhadnatin në këtë më nirë, që është a i nëfështë që për të fërë të së në Allahu Jellie Jelaluhu bëhë këboë. et të që është dhu më hësibë, e thonë friqë, në Allahu Jellie Jelaluhu, është logaritësi maj drejtë dhe maj në në për për për për për për për për për për që në ndodhën. friqë në Allahu as digitroni maj bu me siguri se kër fjole fjole fjole taqwa, fjole frik e dhe një komens, për aku një komens shkurt qëka të me thonë me u friguë Allahu dhelle zhelelu u në shalu u në batë gjëmatë i muslimin u në batë kalfonë për fjole frik qëka dhe një musliman për se dhe një ataj frikën dhe Allahu qëka të tëmë një musliman ka fëngështo frikën e Allahu dhelle zhelelu ashë ngosht e lirën edhe cendran, tenin cendror, e ka në zendran e muslimonit. A zemra tani ashtë organi pavarun, zemra ashtë organi pavarun në trupin e njëri u të mrena, për shembol, zemra nuk njim se ti e dhamtoni, zemra nuk njim fare se ti dhamtoni, ajo është organi pavarun, sistemin nërdoj e ka për pavarun, sistemin funksional të dheqen e ka për pavarun, gjithë pjesët të, të organismin nga ajo për varën, ajo nuk më varët prej kur kuj se është mërët nashë është mërët absolut në organët e njërit a friga tani në Allahu zhëllë në gjelalu a ti e ka qendrën Allahu në zhëmër shiqon ka thëm inë Allah la janëzuru ila asabikum wala ila suharikum wala kinna Allah janëzuru ila kulubikum Allahu nuk ju shiqon përka figura shfarajeli ju shiqon përka zemra pra nëse ka thërë friga Allahu zhëllë në gjelalu ashtë e joni prej neve e mjelë funksionën zëgjo mirë dora tani ashtë në mbrojtje sin i mo ashtë në mbrojtje koma ashtë në mbrojtje dhe ashtë në mbrojtje huna nuk e në zëgjone arën e huj dhe ashtë si interesën që arën e huj gjuhës nuk e interesën me folë lathe pa lathe kejtë gjonat tani funksionojnë mirë mo nëse atin shtramohet nëse në zonër me ndohet shtramet nëse friga Allah zhëllë në zhëllë në prej atin dhellë e ke dërën në artë hujë edhe me dashë me në gremës me hi e ke dërën pasëm i në hujë edhe me dashë me lorë me hi e ke sinin haram edhe me se dërën me së me fa zbëgjohë fungësionër shtetë vregën a ka shembul tike të andethe me në i tjeshtu më mirë të mori vashë se mund në avdo se pak ka komplikume gjëmot i ka fleç edhe në gjëmot ka tri e dhe ka fmi krasoj e këte që e thash në thunë me shtetim krasoj e këte që e thash në thunë me n Kur një popër funksionë në në mirë? Një administrat, një macineri shtetënore, kur funksionë në ndrejt? Ajo funksionë në ndrejt, kur zemra asaj funksionë në në në mirë. Ajo macineri a i shtetë funksionë në në mirë, kur kri e shtetë i funksionë në në në mirë. E kur pra popër i raia, kur funksionoj nga në morë, që shkala të qepë? E dhe morë shtetës, a shgapin dhe i kontrolu, kur? Kur? Kura i shtetit në qendrën e vetë fa shi mirë, kur truni i shtetit, kur zëmra a shtetit nuk funksionën mirë, ja për shemblë. Shumit e a shtetetve mendojnë se nuk janë përbarë prej një trupit, po e kanë trupin përbarë prej dhimaterjeve. Për shemblë, dojnë me u qitë krypë në menë qërëve se një shtet i qili ka dipopoj apo tre, apo kata, apo ma shumë, Gjimë thati i shtetja A prej mishit e dhe kosit Edha i shtet e ka një kra I cili kra zhvun spital prej plastike E ta shpra Kur dhama i qetra on Kej kjo plastika alin Kjo dora zhvun e plastikës Masin ta ka zhvun komboj Doren, dreboni, sharash Treni, trauaj, ta ka shkel Ta ka ngu një plastikës E ta shpra Kjo qetra on për po dhvun për i dishkajt E ka ka prej umi E ka prej umi plastiken A njën ki me të onët original shka i karë, shka po i ndonë asaj plastikës fare, nuk njën hishë. Qër shto njësa shte e të për mëndojnë, se një pjesë natër plastikë e kanë, e kanë shumë gabim këto. E disa shkojnë halama larkë se janë matmenqërë. Janë matmenqërë, janë, janë atë talenta, atë që janë privilegjumë, atë shkojnë largë ato, bilëstojnë, jo plastikë një në pjesë, po është pjesë hajdhani. Njëna pjese poplit e mëve ashtë pjese a i vanit, e tani dojnë ato janë njëzën e mënë qishka në qepë, për shembul i thonë kështu, njëna pjese këti vendi ashtë me qenë e mushme, e njëna pjese ashtë e mushme me njerënë. Pra, kërë të hetojnë ato mirë të të së dinë se shka të me thonë me thonë qenë, ti përpi për për për nuk drakizë gjo, ti halavar zdojnë të andru se jasë. Na i këto përnafojnë janë të këshi, a i përnafojnë të në shikës, a ma une jam i mirë, nuk bëjnë zonë. Po, po, për po, nime po, e vërteta, nime që i, nime jetë i mirë, nuk bëjnë zonë. A ma janë do, nime se dhejnë dhe rrën rrënë dhe nuk bëjnë zonë. Kush dhejnë e në borë, kush dhejnë, dhejnë, si sminë atë farë për, për përgjërsi, se i kalonë dikush në dhejnë asë i kalonë, nuk një farë p për Ato nuk nën fare përjesitë, ai ka votuar, dikoj as ti ka votuar, edhe a a ka ndikuar, ma ka ndikuar fare nuk nën për këtë punë, se atyve nuk ju vjen pra, të vonë se çka ju thotë qetrit. Prapë, janë 8 menjur, 8 antlard, 8 talenta, 8 grindr, çish kanë dëshira të silsoj, edhe çish siltoj ato ti hesht, edhe sul, edhe pranon ata për, e pranon ata për diçka, edhe arti e ton me diçka, ti si çish kiçë? edhe ju hudhë njerëzve të plurën hini të rëgjakut parvjenë në, në trunin e ative a unë për ju të regojnë me, në për ju të regojnë në endin allahut se këto gjona janë gabim për këto gjona duhet shtu kojdesin e madhë se këto gjona lëj nuk janë këto e ka në bishin shumë gapër mës edhe këtë bishtë duhet studiu për këtë bishtë duhet ullë në bita olinë edhe në bitë rjezë duhet bise duhet mashkit më ardhet mështë Jo me propaganda, me prala, me masala Me mastrapala, me vita Me loj, loj, barçaleta Me umbajt se përshkak se shpirti i njëriut Barçaletizmi nuk pranon me stu gju Nuk ka shkendz barçaletistik në këtë bost E me barçaleta me majt Me majt një popull me i thonë ati se Edhe sot edhe mesër, edhe masënesër Dojt me i trevu njëriut, njëriut, njëriut, njëriut, njëriut në këtë bost Deri ku janë kufit Deri ku ka drejta njoni me thonë kushje dhe kushje Deri ku ka drejta, deri ku mundet me shku. Un e i tham të fjal, me dhe e di në vetë di, ha më tham, e me vetë di i tham se këto fjal nuk deportojnë fare me ndradhimin e ndjenjes apo në ndradhimin e zemrës njeriu tot për shkak zemr, me të ajo zemër, tatjërat un çesh nikafim elhem, atje kanë shprazu dhe as zemër me tonelata flun, jo për këtë shkak të fjalnë nuk deportojnë. Un un unë zbrast një penicillin shumë dhokër në zemrën e muslimonit ama qërë të e kanë dhe depe, de, penicillinizu se, se, se, se shumë e gjatë kur të folisht me pjante huja e ke vështir unë, unë, unë puti një, një dhokër shumë të dhokër në penicillinit në zemrën e muslimonit ama ato që ka e kanë hek penicillinim e kanë hek me dhokër të mere në zemrën e muslimonit tashma nuk polime e se shka po flitët a zemrën nuk potrazohet nuk no. Për çka s'e ka mbullu pluli i munafikave prej jashtë gjemit, për çka s'e ka mbullu puni i traftarëve jashtë gjemit, për çka s'e ka mbullu pluli i interesive jashtë gjemit, për çka zemra nuk patazonat më. Ja për shembull, njëri po del midis tokave për, të të tijet, qen, e për thruj, t'i etshan, on patrulli tipon han, edhe ti po mervesh, e ndëgjon kët fjalë, edhe thura ha tra ha ajë ajë keb, po ku di ai s'ka mërë vesh aj. Jo, ai po mërve shumë, po ti s'po mërve. Ai po mërve, ai shon po mërve. Ama ti si bak ti po mërvesh alo. Ti shon po mërvesh. Pse po e ham këta, ton këta ders? Pse ke ders jamitu të, të diskutuo. In hafidu si qab anfusakum ha, wqaritni pun te juve sa sa sa jam gallo garit cil. Ramazan kush ka qen me neve në dersët e 100 ditë. Ramazan kush ka qen me neve me neve në dersët e 100 ditë. Prej temave të në cilët janë zhvillu në suatë të të uba në komentën e ajotën në këtë turët mave famoze të Allahu gjelalu po së qërave të shemba me e në prej dërseve të Ramazanit është diskutu se Abdullah ibn Uvej ibn Selul lana qëllaj halej ishte njeri që li athal rëd dhe të masë për nga nërë nësaf a është këhe vërtit? a kemi ndëgjuhë së Ramazan? a kemi thonë se ki njeri me më ka thonë la ilahe ill Muhammedur Rasullullah do të thot pas ka qenë musliman si të falë e gëtë vetë ma së për nga marit në që vëndinje i e musliman se jahudiaz dhe në më falati asë as as as as as më shriki asë kryshteri asë ortodoks asë protestant asë barhemi asë budi kur kësë në të falë ma së për nga marit a. në regu pra kemi thonë qëtu dhe qësaj qëka kemi thonë ramazan dhe këtë kontekht sa dëllajbë në uvejbë në selul në k në vitin e 6 në vitin e 5 apo 6 ti pasi të rejande në mujnë Shaban mas i gjretit kur gjalli Sinel i qujtër Sinel edhe ai që e kisë endin gjahgjah ishin të bitë që i ngrashin devet njoni, devet e sahad ibnimoafit prej me vinelive njoni e granë të devet e anës jumerit prej me kellive e të kroni i cilje ka endin mure i siah ati për dhonjën e ujt deveve të di këto qëllës ka i ngrashin deve që janë rrejën janë i qëtërin a i mekelia jahini shuplak këti i medinelies u dha haberi se ishin rrejë shërtor u dha haberi në ushtrien islave se shërtor që i ngrashin deveve njën i deve në medinelies e njën i deve në mekelies janë rrejë dha i mekelia i rrajë shuplak këti i medinelies edhe e përgjakut e kroni e murë munafiki i manë nga për dorë, Në de gjomën ku i destro, pak shto. A u ka bëjuha? Fa bëket pas këngom me qelita, bëh jerta. Fa ka qurun në viladinë. Fa qam medine, edhe na banën kalaballuk. Aty na humë nazilna. Ti elra mshtepitet ona. Wa qasna maum amwalna. ذا يا ابدا يتمطط اريد يقول ابن الله و انا كنت دارت الاه تقيت ف والله منافق ايش توكا والله ما هذا الا ما قال الاول الا كما قال الاول تم من كلبك يا كلبك ففشتو قرجوا شترسان ففرشت في يي بار يوم شي كا فون ترى مين يتاشين ودنا ديسكو جو فالي فسي بار يوم شي كا فون روي تشينين faqa Për Abdulaiu një veri në Medinë, për kafa këtë fjalë. E kafa këtë fjalë për Muhammedun Safa sallallahu alaihi wasallam, i cili kisher në Medinë me muallim muahjrat, evej vlaqru me vlaqvet e Allah, e gazetën çertite dajtem për shpirtin e për mëformu shtetin e vatra i Islam për meridat vërtetë të Zot, ai munafiq i çuor për dorë gëngjarja fa, ma haga illa kama qala al-awwal sam min kelbek ya kulk Për kërë gjohë sa në fjojë për nërste rrujë e qenën e këtë a dha Kërë ka në folë këtë fjallë, këa e promit ka në Sot kush për e folë këtë fjallë, a munafiki për e folë a Jo, këtë fjallë sot së për e folë munafiki Këta për e folë qafiri zërtar Pra munafiki edhe qafiri, shka ka nëm Allahu ka thonë Kuran i Kerim munafiki sash musliman A këna musliman pra Ne kërë së fjegohëm kërë si gjamirë لا يزال يقول ان في عالك الله جل جلاله وجل شانه فلا تسمون بمدان دريشة فرداش تشيشان كفاهم إنا الله, إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا الله منافقين والكافرين زباس من جهنم من إذان فرابد الله ابن وغير من سلول مكاة وعيك عن جهنم أيضا محمد صاح الشان كتو صاح فراعي نكاتي نيوي ايربري مكة me dine jetoj me neve që është robin ati e raj robin e njonit për neve që është ka ka në bëpuna pra thakë ruje qenin ruj e këthajat ha ruje qenin e këthajat ha dhe me këneve për po na ruje ka dikush në kërsh për neve për po na ruje ka dikush pra? në temi kështu në emin e allahu jo që si neve na ruje në dikush po ne ruje vetëm ja në numër nja na ruje vetëm edhe mund doket edhe kam besimin e thalë dhe na po i ruje në kjerë Kam vëfimë raund se na po i ruim çet. Pra interesant. Na ham po i ruim çet, ham po i sideroj mi çet po i ruim çet. Kusha as prenë dai çan çeruit dikush. Na yemi, na yemi, na ruim vetan. E ne verse nova na ruim dikush pra. Kejt le ta dinse neva Allahu Jelle Jalaluhu na run. Ai as krië krië kujë destari yor, ai as krië edukatori absolut ne hije me të cilët jetojmë ne. Edhe funit, për mundfun funit po dëshiroj të prej njënit, prej politikave ta dëgjoj më kur do ta fole njëri prej njerve se na s'kemi nevojë më na ruaj dikush. Ha tas për aq, ne na s'kemi nevojë më na ruaj dikush, për shkak se na jemi Zot më ruajt veten, edhe na jemi më ruajt vetën, po jemi Zoti më mbrojt vetën si duhet më mbrojt. Na më dashnë dhe jemi Zoti më shumë më bosen më mbrojt vetën. Ku jemi oni pi di pititën? Kur më po e le më thon? Mas qenit ta mësë përdo mu ba e pra Si ta lish edhe nësër bërsh mësë Mas, mas nësër bërsh bukël Se këto pun që është shkojnë Si të njështë pjetë e lefantë Ska matë më mësër të ratë e poshë dushmarë Po ta kanë njësë prej qenit Te poshë pra Mas qenit shpalë është mësë Mas mësës mas më ma e në bëndë Këmu shpalë bukël Mas bukëlës ku që ka renin Ku që ka renin mas bukëlës Mas bukëlë Pra, tash je qënë shkonë, ven, hin, del kur dush, kek push aramone e jotja kur dush, mas nërsofër nërsofër kur dush bukën, për kulmi veç për dovarit u dhe t'jam zembe, kek, veç për kulmi dovarit kur dush mi jam ndel për i birë, ma jasë ndel shtëta e kër i dhe të thuj, la, ilaha, ilaha, illallah, muhammed rasullullah trazo për i këti gjumit të cilin ta kanë bujastikin të qëret, edhe i kanë di mu tut. Ta kanë bujastikin qëret, i jargonin ta kanë qitë tut. Sëna ja kujdesim, ato qka kanë kundrë sa i bise dhe, se ja stikin ta kanë bujë qëret, i jargonin ta kanë qitë tut, ato në zgim në hodhën, dis në diskutojnë. Hoxja bash mirë ju kanë zonë, se së stëa të ka bash qitë dërtin, shara janë, ju kanë zonë hoxja ta ashë në punë e vërteta j ja. جماعتي الكرام اول مسيمان دندروا الله القران الكريم كاثون كتو فيالشي ميفولين ماناو كان هبشه كتو فيالشي ميفولين ماناو كان اموسيون كتو فيالشي ميفولين ماناو كان اوفريه كتو ين قران الله جل جلاله كاثون وال العزه لله مغريا نغريتيا الارثيا هوس فن الله ولرسوله اذا تناضت على صل والسلام وللمؤمنين اذا بسنكار دت فين دواي مسلمانه جات دواي Për i zatë zotit apë të regonë kusha i manë në këtë rastë dhe kusha i vogël. Kusha i manë në këtë rastë dhe kusha i vogël. Kusha në këtë rastë dhe dhe kushmat që banë. Alati andrë po shafë më doke, gjëma të jam indershëm. Ti ala po shafë andrë. Alati i pëtë doke që jo, jo, kjo, po, dhvogja, kjo sa në kështu po. O një se të të vëgja, kjo sa në kështu. Se ato për jashtarë në kanë dhujë shtë i drimua abet qëtërë Po ju tregoj se grupi sun pe villin, pemin pa tresin. Po i lagen një fara durë dhe shumë e tani zgjidhin, zgjidhin, njën, po vëlohen me zvillinin, kur sun pe zvillinin po bëhen bere bliskin këta. Deri kur shoq, po e prasin. Prej, pra, pra edhe takishë dëshir, takishë dije se këto punë llogarit doin. Mos po mostar dita me me rën llogaritën me siguri se deri si zon e kanë ndihmën llogaria mbi vërtetën sot që me llogarit ka me llogarit tjetri ka me keme dhonë para Allahu gjëlle zelalu e logarit tash një opre ju lëbove radiallahu ta'ala në e ka emnim me imunit në mihra radiallahu ta'ala në në faj faj me një shkrim me një bithet shumë dhokë lë dvetëm fërën edhe me këtanë do të ambarojmë dhërësën e sotit fërën për të logarit me dhëratën e në punë të një e gona një punë fërën kështu e konsiderova vetën në gjennet mrena po ha e popi po ha prejtmira dhe gjennetit e popi prej lumej dhe ati edhe porri me ato gratë e bukora në gjennet për të qëdët Allahul kuransa ju doko të palë sa e kamës prej njështë kësuta Allahul gjellalu janë ato ta une e, e, e, e mendova vetën atje e pasaj u kësaba e mendova vetën në gjennet në gjahenem, qish po apre i zekumit gjahenemit, prej ati i të lunit katronit të djejgur gjahenemit e konsiderua vetën gjahenem qish për po i baj me qaf ato prangat e në vetat ati zjarë i gjahenemi në qaf e konsiderua vetën i lidhën me prangat në durën dhe në kof edhe në qafë sën i ngrejsh në kur qish e qish po në gjeg në gjahenemit sako vuj e tani i thash në vetës më isprabi, në herë e shtina vetën në gjahenet një e u kë Ta në e shtina vetë në gjahenëm, e o djega mirë në takë e i thash natë vetës. O në e shti jemë. Se në në të që ti me dhja në përdo. Këtu i thash natë vetës? E kemi fjallin vetës me a bëhë fundë dhe sa pa ti bëhë qërë. I thash natë vetës se në në të zoshti. A qatë përën, a që këtë? Fa qatë ti të e pas në vetën kujtës në gjahenëm, duke i përjetur shpiltrisht atë djekësinat në e alazabe janë a imunit në miran rëgjani fit dunja amalu saliha për du me dal në dunjot a me bëmir që së të thamë thë nefsi për gjelemit për du me më këtë dhe në arë në dunjot bëmirë, sa gjemë më mirë ishte fa i thash enti muammanetun fa mili i thash nefsi të ektuji e pra nësja banë mir i thash nefsi të amanat kishkua gjë mos i pas ke qërë pra me kësi me bo mirë që i e këtë pra e mëzban kez ban mirë shti pra a ke e kësikanari të shpia a kemi unë edhe të kësikanari të shpia unë s'kam unë s'kam kësikanari unë kam kanar me mos fas unë kam kanar me mos bëstan me mos, mos, mos këmpira me mos praze me mos mjetet kësaj du njo e mil me mos e me mos repa a kemi nëz bashku që motë ndërshëm kësikanari të, kësi të bukur Ne nuk keminë ar për diar, nuk kemi, kemi kanarin se çfarë çemkë minerale kush kançmi për majka që drekosh në dorë. Çfarë po do i ken ato posojkën? In deruar i xhamot. Në kët ditë madhe, edhe që të madhe elus Allahu xhallej zelalu në hare, çinëven Ramazan ndaj të boka bull. Elus Allahu xhallej zelalu, çi xhifaz farz. Edhe nafilët që i kemi bënë natë muj, edhe këto natë muj, masa timuj Allahu na i transhon inshallah taala. E nusim Allahu në gjëllë në gjëlanu Po sasherisht që këtë namazë gjumoa pejneve Ka bull të abanë, insha Allahu t'ala Me gjithë farzët edhe na fine që i ka mrena Edhe dhe jësime dhe zikrin, insha Allahu t'ala Në pa Ramazan suksesi i dhonave, të mirave, t'juve, t'i gjëmati Për gjëfondë në kësaj gjamië për e lajmrujmë Se bërgjë këni me lajmru Edhe ata për e lajmrujmë para të gjithve Që të gjithë të adhin Suksesi i tëllave, edhe të holave edhe t Të shërbimi rad për fondin edhe ndërtimin mirëmbajtjen e kësaj xhamie janë gjithsej 7707 markë xhamatin dashur. Edhe për këto të lutem Allahun që ka vënë ti ket bojë Arab Elamin. We lous Allahun jullu zhelal u jaitna mun samne ta shtojmë këta dhe ta bëjmë më të më të realizimin e qëllimeve tona pa as barra që i kemi. Edhe në të njëjtën kohë u lousim që njerëzit që na kanë ardhur për jashtë me kët xhami i kërkojnë ndihmën atë juve për shkak të ngjendjes që sot e shohim se zgjendje jemi e lusim Allahun gjëllë ghelalu, edhe ative burade që du t'i njimoni jashtë të gjamiës që ka dorë për i larkë, e lusim Allahun edhe atër sada ka të kësa i gjumohet, ka buz në, në i banin shahallahu ta'ala, të në i rritë edhe të në jetë në efer matë mdoja në ditën kur prejtive, për, ma shumë se për ta s'kemi asni nevoj qëtër, lillahi l-Fatiha.